Olálka besorolása 3x-es osztály. Az olálka Európa, Oroszország és Amerika ritkán lakott területein előforduló démon. Csökött malacra hasonlít. Hosszú lába, farka és keskeny fekete szeme van. Belopakodik az olba, és a malacokkal együtt szopja a kocát. Minél tovább teheti ezt észrevétlenül,